wallahu wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi sebutkan hadisnya secara lengkap tentang hadis syahadah tentunya yang rumuna yang berkaitan dengan pembahasan kita adalah kalimat yang menyatakan yang keluar minan nar mimkana fi qalbi akan keluar dari neraka seorang yang di hatinya ada iman sekian sekian sekian yang menunjukkan berbeda-beda ada yang se dirham ada yang setengah dirham ada yang seperti biji darah, ada yang seperti biji jarih ada yang ajna ajna ada yang lebih kurang lebih kurang Baik, apa yang mengurangi? Apa yang menyebabkan berkurang sampai sekecil itu imannya? Maaf. Kemaksiatan, kemafiatan. Sehingga dengan nafidah Ahli Sunnah wal jamaah, Bahawa iman berkurang. Mereka Ahli Sunnah tidak menjadi orang yang gampang mengkafir-kafirkan kemusi. Paling tidak mereka akan menyatakan bahawa mereka berkurang imannya. Dengan dosa-dosa saja mereka berkurang imannya dengan kemaksiatan mereka berkurang imannya dengan berbagai macam penyelisihan-penyelisihan terhadap sunah akhirnya tetapi mereka kaum khawarij yang menganggap bahwa iman tidak bisa berkurang tapi langsung hilang maka mereka akhirnya menjadi orang yang mengkafirkan kaum muslimin menjadi jamaah at-takfih golongan yang mengkafirkan kaum muslimin menghalalkan darah kaum muslimin akhirnya mereka menacau mem berbagai macam kekacauan dan pertumpahan darah itu karena paham sekte. Sebaliknya, Murjiah yang menganggap iman cukup pengenalan hati saja atau pengenalan hati dan ucapan lisan, maka juga akan membikin pengaruh yang sangat jelek di masyarakat, yaitu membiarkan berbagai macam kemaksiatan sebesar apapun bahkan kekufuran imannya tetap sempurna. Tidak mengapa, itu tidak mempengaruhi Ini juga mengerikan Kalau ada pertanyaan sila Ditulis di kertas Diberikan ke depan Ana bekerja di wakarta Rekan satu tempat kerja Mengajak untuk bergabung dengan Khilafah muslimin Di dalamnya ada bayi tetapi dia tidak mengajak untuk demonstrasi Dan yang semisal itu Sebagai catatan Sang Zai diketahui Pernah ada hubungannya dengan Pondok Al-Zaitun Dan bahasa yang digunakan Sangat bagus Berhiaskan ayat dan ayat Mohon nasihat Al-Zaitun Ma'ruf Salah satu sempalan Dari sempalan-sempalan MUI. Komando wilayah sembilan Bahasanya mereka ini Menganggap Adanya khilafah Dan mereka Mengajak untuk berbaik pada kalifah Dan tentunya ini menyelidiki Syariat agama Karena dalam syariat Islam Yang namanya Imam adalah penguasa Yang memiliki kekuasaan Kalau dia membuat Satu kekuasaan atau satu khilafah Di dalam negara maka pertama ada unsur kedustaan dia bukan khalifah tapi dibayar sebagai khalifah kedustaannya karena mereka menganggap sebagai penguasa padahal tidak memiliki kekuasaan apapun bahkan kadang-kadang penguasanya di penjara. berarti dikuasai penguasanya dikuasai yang kedua menyelidih sunnah syariah yang di ucapkan oleh Allah Selang, untuk sabar dengan penguasanya tidak memisahkan diri dari mereka, tidak mencabut baiatnya, tidak mencabut ketaatan dan tidak membikin sendiri, Ini yani menyempal sendiri tak butuh. Tetap kata Nabi, "Isbir, sabar, wa injaru," walaupun mereka zalim, walaupun mereka jahat, walaupun mereka begini begitu. "Ma aqomu fiṣ selama mereka masih menegakkan salat. Adapun mereka, yang saya katakan tadi di kelompok sempalan. Atau pecahan. Dari Njihidah di KW9 ini. Kalau tidak salah julukannya abu toko. Ini adalah sempalan khawahic. Pemikiran mereka persis seperti pemikiran khawahic. Hati-hati. Walaupun awalnya tidak mengajak bea. Nanti suatu saat akan mengajak bea. Dan sudah Terlihat. Bahawa mereka membagi-bagi wilayah-wilayah, wilayah satu di sana, wilayah dua di sini, wilayah tiga di sini, sampai wilayah sembilan. Assalamualaikum Allah ajakin awak. Apabila kita melakukan rutinitas Safar 20 km PP, apakah boleh solatnya dijamak setiap hari Bolehkah kaum umat? Itu? ...melakukan safar dengan temannya... ...sesama Allah dan sama Allah. Yang pertama... Wa ...saya masih... ...condong kepada pendapat... ...seperti selama itu Jemiah... ...dan yang bersama beliau... ...bahawa yang namanya safar tidak... ...dibatasi dengan angka kilometer. Tetapi dibatasi dengan... ...uruf. Uruf itu artinya keumuman masyarakat... ...menganggap itu sudah safar atau belum. Kalau masyarakat menganggap itu bukan safar... Masih satu kota masih walaupun jauh walaupun dua km maka bukan sahah. Tetapi kalau sudah orang ya, menganggap itu sahah maka itu adalah sahah. Sehingga barokahulah dikum itu dari sisi pertama sisi jaraknya. Bahwa yang lebih rosyi. Wallahu taala alam masih banyak pendapat lain termasuk pendapat Syeikh bin Baas dengan parshak dengan jarak. Ya. Yang kedua dari sisi, kalau engkau dalam keadaan rohah, Sebagaimana disebut ke dalam Al-Bung dengan istilah ya, musafir nazil, musafir yang sedang singgah, ya, dia bisa solat pada waktunya, maka tidak perlu dijamak. Ya. Bahkan Syekh Uthaymin rahimahullah Muhammad bin Saleh al-Uthaymin rahimahullah menyatakan bahawa sebaiknya solat bersama kaum muslimin salat dan kaum muslimin atik muslimin bersama kaum muslimin bersama dengan mereka adapun sunnah rukhsah diberi keringanan-keringanan itu ala jaddisair ala jaddisair itu betul-betul di atas perjalanan singgah sebentar untuk salat maka boleh dijamak boleh dikosor yang itu juga boleh tapi ini yang lebih afdal untuk dijamak dan dikosor Adapun di sana tadi ketika nazik yang lebih abdol untuk sholat pada waktunya bersama kaum Muslimin. Wa dalil, sedangkan dalilnya adalah ketika kua salam safar haji. Dan bermukim di Mina beberapa hari. Apakah beliau menjawab? Tidak. Beliau sholat zuhur di waktu zuhur. Sholat asar di waktu asar. Sholat uh, maghrib di waktu maghrib. Sholat isya di waktu isya, sholat Subuh di waktu Subuh. Tetapi beliau mengkosor dan beliau sebagai imam dan beliau Musa bin, beliau mengkosor salat asar dua rakat salat tuhur dua rakat tapi pada waktu waktu ini, orang berfikir sehingga Musa nazil yang dianjurkan kosor kalau dia salat sendiri atau bersama Musa tapi tidak perlu berjumpa. Nah, Rasulullah sahabat tidak berjumpa. Pertanyaan kedua, bolehkah ummahat melakukan safar tanpa mahram? Kalau itu safar, maka harus dengan mahram. Yang namanya mahram adalah saudaranya yang laki-laki. Yang masih mahram dengan dia. Maka kalau perempuan bukan mahram namanya. Perempuan ditemani perempuan, perempuannya butuh mahram lagi. Ditemani perempuan yang ketiga, perempuan yang ketiga butuh mahram lagi, terus begitu. Tidak bisa. Demikian pula pendapat para ulama mahrum ikut juga gak boleh mahrum ikut itu artinya beberapa akhwat punya mahrum kemudian akhwat-akhwat lain ikut dengan akhwat ini, karena dia belum punya mahrum itu pun tidak bisa karena dia tidak punya mahrum yang laki-laki tadi bukan mahrum dia bukan mahrum wanita tadi kalau ada apa-apa dia tidak bisa mengangkatnya, gak bisa menolongnya, gak bisa menolongnya karena bukan mahrum, sulit baratulau ini adalah perkara yang sungguh-sungguh jelas hanya saja mereka selalu mencari-carinya karena ingin keringanan-keringanan keringanan keringanan kata para ulama bahkan haji pun dia tidak wajib kalau dia tidak punya mahram karena Allah katakan manistaqa ilaih sabila kalau dia mampu untuk ke sana mampu hartanya mampu badannya dan mampu pula mahramnya Artinya ada mahram kalau tidak ada mahram yang mengantarkan maka dia tidak bisa berangkat dan tidak terkena kewajiban juga jangan susah-susah eh, sampai mahrum minjem segala eh. atau sewa. Kamu sekarang jadi mahrumnya dia, bikin aktor, dinikah kan? Eh, ya nikah ya jangan ni serius. Jangan nikah mu akot kayak syiah. Eh. Inalaihissalam, maaf ya. Kejadian yang demikian karena mereka memaksakan. Padahal orang yang tidak punya mahrum maka mereka tidak terkena kewajiban. Rasulullah Murjiah masa kini disebut kelompok apa? Kayaknya masa kini tidak ada yang mengatakan kami murjiah. Tapi ada saja orang-orang yang seperti itu. Orang-orang yang berapa seperti pelanak apa-apa. Dosa, tidak apa-apa. Yang penting kan tidak syirik. Iman itu sempurna. Iman enggak pengaruh dengan... Berarti ini murjiah. Karena murjiah itu bukan nama kelompok. Tetapi nama pemahaman. Orang-orang yang berpemahaman dengan pemahaman seperti itu. Nah. Uh. Ustaz, berkembang di masyarakat bahwa akidah salaf adalah akidah Wahabi. Akidah teroris sedangkan akidah Ahlussunnah adalah akidah Asy'ariyah. Fa minna anza kum wa Saya membahas kitab ini. Karena inilah saya membahas di beberapa kajian-kajian kitab yang berbeda-beda. Dari imam yang berbeda-beda. Dari madhab fikih yang berbeda-beda. Supaya tahu bahwa ini bukan ajaran wahabi. Ini ajarannya Imam Syafi'i. Ajarannya Imam Abu Zur'ah Al-Razi. Ajarannya Imam Abu Hatim Al-Razi. ajaran Imam Abu Ja'far Al-Tahawil Ibn Abdul al Izz Al-Hanafi. Ajarannya Abu Osman Al-Sawabuni Al-Syafi'i. Ajarannya, uh, Imam ajarannya Imam Al-Barbahari, ajarannya Imam Al-Humaidi teman seangkatannya Imam Syafi'i. Semuanya kita bahas agar kita tahu mereka, bahwa kita tidak mengajarkan khusus hanya pemahaman muhabis saja atau ucapan muhabis saja ini. Kita tahu, kita kenal bahwa Imam Muhammad bin Abdul Wahab adalah seorang ahli sunnah mengajarkan tawafi, mengajarkan. Tetapi tidak ada seorang pun yang mengajarkan untuk taklid. Kalau ada ketergelinciran beliau, kita tidak ambil. Sebagaimana kalau ada tergelinciran Imam Syafi'i, kita tidak ambil juga. Dan barang-barang memiliki zallah kerana mereka sebagai manusia. Tidak ada yang sempurna. Tetapi secara global, mereka adalah ahli sunnah yang kita ambil ilmunya. Dan prinsip-prinsip tadi bukan hanya prinsip-prinsip Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Tapi prinsip semua para imam-imam ahli sunnah Hijaziyan, Iraqiyan, Nusrian, Wayaman Dari seluruh penjuru Tuning Hijaz, Iraq, Mesir, Yemen Semua sepakat tentang akibat ini Berarti kita mengajarkan apa? Bukan ajaran wahabi, Kita mengajarkan ajaran akidah para ulama ulamak sendiri Bagaimana hukumnya dalam Islam Bolehkah mendonorkan salah satu organ tubuh kita kepada orang lain Seperti mendonorkan ginjal Allah utara apakah bisa dikiaskan dengan donor darah. Yang pernah saya dengar adalah donor darah boleh. Itupun untuk kaum muslimin yang kita kenal mereka. Artinya sebaiknya langsung saja kepada si pula. Jadi kita tahu bahwa kita membantu seorang yang naik membantu seorang yang saleh. Apakah benar? 8 ulama kibar telah mentahbir Syekh Rabi. ini Ter terkait dari buku Syekh Rabi yang berjudul Ardud Ardud Al-Athariyah salah satu yang mentahbir adalah Syekh Al-Alam Abdul Aziz ini ada kerjutaan yang diada-adaan Para ulama sampai detik ini masih memuji Syekh Rabiha Rabihah s.a.w. Bahkan beberapa masyaih menyatakan beliau a'lar minni. Harusnya menanyakan tentang aku kepada dia. Bukan menanyakan tentang dia kepada aku. Sampai begitu para ulama. Setahuilah wa'alaikum <tuhulah> bahwa saat ini beliau di antara masyaih yang paling tua. Di antara masyaih yang paling tua adalah Syekh Rabiha. Bahkan lebih tua dari Syekh Salah al Lebih tua dari Syekh Rabihah tapi tua dari Syekh siapa? Abdul Muhsin Al-Abbas, lebih tua Syekh Rabi. Tariklah waktu mereka mungkin tidak kenal sehingga mudah ditipu oleh para penجستa. Di antara salah satu dalil kaum khawarij yang dipakai dalam mengkritik kuasa adalah apa yang dilihat dari eksemah Rasulullah Taala. anhu Bahwasanya Ibn Abbas ketika mengkritik khalifah Ali bin Abdul Talib, ketika Ali bin Abdul Talib membakar kaum sindik, lalu beritanya sampai kepada Ibn Abbas, maka berkata Ibn Abbas, kalau aku niscaya tidak akan membakar mereka. Karena Nabi S.A.W. bersabda, jangan kamu menyiksa dengan api. Yang berhak menyiksa dengan api adalah Allah. Dan disayang aku akan membunuh mereka. Maksudnya dengan, dengan pedang. Padahal siapa yang mengganti agama maka bunuhlah dia. Akhir hadis riwayat Bukhari. Ya, Ini tanya kenapa kebenar Ibn Abbas mengkritik Khalifah Alib Ibn Abdul Talib. Khalifah Alib Ibn Allah. Perhatikan. Riwayatnya sahih. Dan lafadznya begitu, yang tambah-tambahan tidak benar. Harusnya beliau mengkritik itu dari dari pembawa, hanya mengatakan kalau aku berpendapat begini. Kalau aku yang jadi pemimpin, aku akan begini. Tapi pertanyaannya satu, apakah Ibn Abbas berdiri di mimbar menyatakan bahwa Ali bin Alim itu salah, dia keliru, dia begini, apakah begitu? Tidak sama sekali. Yang kedua, apakah kemudian Ibnu Abbas melawan penguasa menentang Ali bin Abi Talib dengan senjata? Tidak juga. Apakah dia kemudian menggerakkan masa untuk mengadili Ali? Tidak juga. Maka dari mana Khawarij berdalil dengan ucapan Ibnu Abbas? Adapun berbeda pendapat adalah perkara yang wajar dan sering saya sampaikan bahwa itu adalah ijtihadnya khalifah Amirul Mu'mini Ali bin Abi untuk membakar mereka kaum zindiq yang menyatakan bahwa Ali tuhan kami. Sedangkan para sahabat sebagian tidak setuju dan menyatakan kalau aku lebih condong untuk dipenggal saja dengan pedang karena aku mendengar Abu Bakar sahabatnya demikian. Dan ini adalah perkara yang wajar. Apakah ahli sunnah ketika sabar menghadapi penguasa mengatakan penguasa itu benar? Apakah para imam imam ahli sunnah ketika sabar kepada Yazid Sebagai penguasanya atau kepada uh, panglimanya, Haji Jibrin Yus sebagai kopi. Ketika mereka sabar, apakah berarti mereka menyatakan bahwa penguasa benar? Tidak, mereka tetap mengatakan penguasa tawal, penguasa tauf. Keliru mereka. Tapi kerana mereka penguasa dan kita tidak memiliki kemampuan kecuali untuk menyampaikan dan tidak boleh kita melawan dengan senjata kerana mereka masih Muslimin. Beda sentuh itu. Bukan berarti masyarakat ahlu sunnah, masyarakat muslimin harus sepakat dengan penguasa dan membenarkan seluruh perbuatan penguasa. Bukan, bukan itu perintahnya. Perintah Nabi adalah elsbiru, hatta talakauhnya adalah hau. Sabarlah, kalau mereka berbuat zalim, sabarlah. Kalau mereka berbuat jahat, sabarlah. Kita tahu itu jahat. Kalau Nabi Nabi bukan mengatakan itu benar, tidak salah, tidak jahat. Bukan begitu. Ya, salah Tidak melawannya dengan senjata. Kalau bisa menasehati nasihati secara langsung. Karena benar ada beberapa orang bertanya kepada masyayikh, syekh, apakah uh, perintah penguasa begini begitu dibenarkan? Bagaimana jawaban mereka? Semua dikatakan bahwa itu salah. Keliru, itu batil, tidak boleh. Tapi karena sama. Yes, so, Tetapi jawab dengan jujur ya, kalau itu adalah salah, eh. tapi sabarlah kalian. Nama mereka Allah itu sebagaimana ibu abbas tidak diriwayahkan beliau menentang atau memberontak atau bahkan berdiri mimbar memaki-maki alim al-talib tidak. Apakah takiknya khanusumna? Kamilin azza wa jalla muncul dari orang ini berbagai macam ucapan yang mengerikan. Kalau kalian dengar pasti kalian kaget. Kata Zakir Naik yang seungguhnya aslinya seorang dokter bukan ulama. Dokter-dokter atau dokter, dokter, dokter umum. Kemudian entah dia baca apa, kemudian dia pandai berdebat, melanjutkan perjalanan Ahmad Dzat. Berdebat dengan Nasrani, berdebat dengan Yahudi. Kemudian mulai. Ya. Memang berdebat itu tidak bagus. Banyak membikin orang tergelincir. Di antaranya dia katakan. Na'udzubillah. bahwa Allah aku bisa menyatakan. Ada seratus perkara. Bahkan seribu. Yang Allah tidak bisa lakukan. Bagaimana pendapat kalian? Ucapan apa ini? Ayat Allah dalam Al-Quran. Yang menyatakan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir ada berapa? Allah tulis Ayatul Kaudir maknanya Allah Maha Kuasa untuk berbuat apapun enggak dikecualikan. Orang ini bilang ada seratus, bahkan seribu yang Allah tidak bisa. Asy-Syafir. Disampaikan kepada Syekh Sulfauzan bagaimana ada orang yang berkata seperti ini? Ah, dia mengatakan seperti itu? Iya. Hati rindah. Ini kemuntazan. Ini kemurtad. Allah atas segala yang Qadir. Allah Maha bisa melakukan apapun kalau Allah kehendaki. Ternyata buntut-buntutnya orang ini termakan ucapan filsafat. Aku punya yang Allah tidak punya. Aku bisa yang Allah tidak bisa dan seterusnya. Apa kata kaum filsafat? Aku punya yang Allah tidak punya. Aku punya anak, Allah enggak punya anak. Oh, iya iya. Bahwa termakan. Hei. Kemudian mengatakan lagi, aku bisa apa yang Allah tidak bisa. Hei. Disebutkan perbuatan-perbuatan yang tidak pantas. Hei. Allah tidak mungkin. Tidak mungkin dengan tidak bisa berbeda. Hei. Allah Subhanahu wa taala ala kulli shay'in qadir. Allah Maha bisa melakukan apapun kalau mau. Termakan dengan ucapan filsafat yang berkata Apakah Allah bisa menciptakan yang lebih besar dari dirinya? Kalau bisa, berarti ada yang lebih besar dari Allah. Kalau enggak bisa, berarti Allah tidak alam. Astagfirullah. Astagfirullah. Bagaimana jawaban Ahli Sunnah? Jangan ragu-ragu jawabkan dengan ayat tadi. Allah atas segala sesuatu maha kuat, maha bisa. Menciptakan yang lebih besar, maha bisa. Kalau Allah mau. Tapi Allah tidak mau. Bagaimana? Apakah ada yang bergantung dari Allah? Tidak ada. Selesai. Keduliaan al-A'zab. Oh, gampang sesungguhnya dijawab. Tetapi karena mereka, A'udzubillah, Juhalah, kemudian dimasuki ke sahabat-sahabat. Lihatnya, ternyata bahasanya seperti ini. Seperti bahasa mereka. Aku bisa menyebutkan seratus yang Allah tidak bisa. Bahkan seribu yang Allah tidak bisa. A'udzubillah. Entah apa maunya. Ketika bicara manhaj Lebih parah Ngawur lagi ucapannya Dia ya, anggap semua sama Kelompok-kelompok itu termasuk Ahlu sunnah, salafiyun Khawarij Segala macam mereka semua muslimin kata. Kita harus saling bersaudara saling bantuan -bantuan. Kita Disamakan semuanya Ajim. Bagaimana dengan para ulama Seperti Ibn Abi Rabah, alim Alim Makkah? Ketika datang orang bertanya, aku bertanya, "Sebentar, engkau dari mana?" Dia "Min Kufah, dari Kufah." "Ah, min biladil Fitnah, dari negeri Fitnah." "Mimman ant? Kamu dari golongan mana?" Katanya, -sana "Ada Khawarij, ada Syiah, ada Qadariyah." "Mimman ant? Kamu dari golongan mana?" Ya, tidak bisa disamakan, itu semua sama. "Khawarij menazakul al-haq, bukan ahlul batil. Ahlul batil bukan ahlul haq." Syekh Ahlul Haq kita alamak mereka para sahabat yang diikuti pada tabiin dan tabi'in tabi'in diikuti oleh para imam imam ahlu sunnah dan diikuti oleh para imam imam Mekah di Mekah, di Mesir dan imam Abu Zur'ah imam Abu 'Atim imam al-Bahari imam al-Fumaydi imam al-Syafi'i imam Abu Ja'far al-Tahawi imam Jabir bin al-Hanafi imam yang semua kita pelajari, dari kitab-kitab ini sekarang usaha kita. Ingin mengikuti mereka. Ahlul haqqi. Yang tidak mengikuti jalan ini mereka. Mereka yang tidak mau. mahu. Berarti mereka mengikuti apa? Tanyakan kepada mereka. Khanibidina'azakumullah. Masih ada lagi? Dari Dakir Naik? Masih ada lagi. Berbagai macam penyimpangan-penyimpangan yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena memang sungguhnya aslinya dia bukan alim, bukan ulama. Berdebat dengan Hindu kemudian berkata, boh "Brahmana itu artinya penguasa. Maka Allah bisa disebut Brahmana." Bagaimana pendapat kalian? Apakah ada nama Asmaul Husna Brahmana? Dan nama yang Wisnu itu adalah pencipta. Maka Allah bisa disebut Wisnu, karena Allah pencipta. Apakah ada dalam Mas Murtus Nasir Wisnu? Mereka menggambarkan Wisu tidak hanya pencipta, mereka gambarkan bentuknya bertangan empat He. dengan sekian patung-patung mereka. He. Ya memang mereka berkata, banyak mereka berkata di akhirnya, He. tapi bukan berarti patung yang bertangan empat He. bila akhir. Apa kata orang muslim? Cari muka, cari muka kepada orang Hindu, cari muka kepada orang Kristen. He. Maka saya heran kalau ada seorang yang dianggap ulama membentak sekian pada dia. Itu sangat-sangat sangat heran. Mengapa demikian? Apa so, apabila seorang sudah cerai talak tiga, kemudian ingin rujuk lagi, apakah mantan istri harus menikah dulu dengan orang lain, baru bisa rujuk? rujuk menurut dengan suami yang barunya talak tiga yang dimaksud adalah talak yang ketiga yang lebih rajin dari pendapat para ulama adalah yang diselingi dengan rujuk artinya kalau saya mengatakan talak, talak, talak tiga kali itu bukan talak tiga atau mengatakan saya talak kamu tiga belas itu bukan talak tiga, bukan talak tiga belas itu talak satu jadi talak tiga itu talak, kemudian rujuk lagi Kemudian talak lagi. Kemudian rujuk lagi. Kemudian talak lagi. Nah, ini talak yang ketiga. Setelah dua kali rujuk. Kemudian ta talak yang ketiga. itu Namanya talak baik. Talak selama-lamanya tidak boleh rujuk. Tidak boleh rujuk. Tidak bisa rujuk lagi abadhan. Kecuali. Kalau dengan tidak direncanakan. Si wanita itu menikah dengan orang lain. Sampai beberapa lama kebanyakan kembali. Maka baru boleh jelaskan kalau kebetulan terjadi. Ini kapan tadi bagaimana kalau direncanakan kemudian disuruh cerai lagi? Tidak boleh. Itu disebut dengan taisul musta'ar, hadis. Bayangkan yang menceritakannya langsung Rasulullah SAW. Itu kambing pejantan bayaran namanya. Nauzubillah, dilecehkan dengan kalimat taisul musta'ar, kambing pejantan bayaran. Kamu nikahi saya dulu kemudian diceraikan lagi ya. Saya bayar sekian astagfirullahaladzim memalukan kalian ke rendah kaisal musta'ah setelah bagaimana caranya menasehati ikhwan yang suka merokok sampaikan dalil dalilah yang secara tegas dan jelas dari ayat dan hadiah Setelah itu, terangkan pula mudaratnya. Setelah itu, terangkan pula kejahatannya pada orang lain. Kamu merokok, asapnya ke orang lain, dia berbuat jahat pada orang lain. Bisa ketelalah kamu menjeahati dia. Apalagi ada bayi di sebelahnya, apalagi ada perempuan, ada ibu-ibu, ada orang yang berpenyakit asma. Wallahi haram. Dosa dia menzalimi orang lain. Bahkan perokok pasif kadnya lebih berbahaya daripada perokok yang aktif. Terangkan semuanya. Pertama dari dalilnya bahwa Allah SWT, memerintahkan yang mengharamkan yang kebaik. Saya tanya pada kamu wahid rokok. Bahwasanya yang namanya rokok itu baik apa jelek? Jawab dengan jujur. Kalau tidak tahu saya, baca di kotaknya. Apa? Merusak kesehatan. Dalam bahasa Arab. Berlalu lihat sahih. Bahasa Ibu juga ditulis. Bahasa Ibu juga. Digambarkan tengkoraknya. Digambarkan apa lagi. Sudah. Jangan pura-pura tidak tahu. Kamu tahu. Okay. Kalau itu jelek. Okay. Maka sudah cukup ayatnya. Allah. Alhamdulillah. Al Waharram alaikum al-khabar. Rasulullah SAW al diutus untuk mengajarkan yang baik-baik. Dan untuk mengharapkan yang jelek-jelek. Yang kedua. Innal mubadzirina kanu ikhwan syaiti. Para mubadzirin adalah saudara-saudara setan. -saudara Siapa mubadzirin yang membuang hartanya sia-sia? Sia-sia eh, saja temannya syetan. Apalagi bukan sia-sia. Merusak dirinya. Bakarlah saya. Rusaklah saya. Bikinlah sakit saya. Nih saya bayar. Mubadzirin. Ikhwala syaitin. Masih ada lagi. Dalil-dalil yang seperti itu. Walatulku bi'aidikum. Ila tahan luas. Jangan lemparkan dirimu pada kehancuran. Kamu melemparkan dirimu pada sakit Kamu lemparkan dirimu pada kejelekan Pada kerusakan Sudah diperingatkan oleh seluruh dokter-dokter Yang Muslim dan yang kafir sepakat Pada dokter-dokter Mari kita Mengadakan hari kesehatan Berhenti merokok sehari saja Jangan pura-pura bodoh Itu membohongi diri sendiri Ini hari kesehatan berhenti rokok Terus besok berok lagi Ya sarwa jemboong kata mereka Cuma sehari, cuma sejam lagi, cuma 12 jam. kalau Jadi, Allah SWT. Umar ibarifikum. Wa ala'afu ala'ala taqsir. Dan salam bihni wa rahmatullahi wa maaf. Semoga Allah SWT mengampuni kesalahan-kesalahan dari ucapan. Semoga Allah SWT menerima amalan kita semua ini. Wa salam wa ala alihi wa ala alihi wa salam. Bila Alhamdulillah wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.